As I look to nature's beauty dazzled am I Knowing everything comes on you the Lord Most High Allah salatu veselam ala israfi l-an ja bi-a musliminem na obadu. E, naše drugo predavan biti govor o jednom od drugova Resula s.a.v. odnosno o jednom od mladića koje vama liči. Zašto da kažemo, želimo da govorimo o ovoj temi? Zato što kaže islamski učenjaci da mladići, dok su u tom svom periodu, uvije i sebi traže određeni uzor. I ovo da kajemo, ne treba dokazivati. Vi znate. Svako želi da ima uzora. Naravno da uzor bi trebao biti resursal, Allaho nije ono odnosno trebali bi biti e, njegovi drugovi koji su najuspješniji e, studenti i da su oni učili u najboljoj školi, a to je posadnička škola. Međutim, danas kada vidiš e, osobu, njen fizički on su spolni izve, tebi je dovoljno koga on slijedi. Frizura, hod, jaknja, govor, ponašanje, što to. Međutim, uvijek treba čovjek da traži uzora koji će mu sa ovim tebara dovesti do toga, bude sveća na ko koji isto tako i na hiratu. Jedan od tih drugova I da kažemo uzor koji može poslušiti vama je Muad i Miđeber. E, malo prije smo toliko spomenuli drugo razvoj sa osam koji su bili mladići, Sad i Miđeber kaos, Usab i svi bi oni mogli biti uzor, ali eto da kažemo, e, došli smo do toga da govorimo o životu Muada i Miđeber. Sa ovom te barem kvetala dopustom ja ću izjeti e, njegov život ili njegovu biografiju u kratkim crtama. I, ili da kažemo I mimo toga se čini da nisam mogao nešto naći e, toliko. Međutim, zasigurno ćemo vidjeti da toliko njegov život, iako je kratak, ima mnogo u sebi povuka, poruka. I možda kada bi mi uzeli sada naš život izlagali, vi ste došli, što ja znam, od dvadeseti ili od moglo bi se možda više reći nego o životu Madrenu džebela. Međutim, kada bi uzeli Povuke, poruke iz života modernih džebela, isto tako kad bi uzijeli poruke i poruke iz naših života, to ne bi ovo što mjerenje. Zato znači muaderni džebel, kada je primio islam, imao joj je znači, 18 ili 20 godina. Zašto ove ovaj govorimo ili, ili? Zato što e, Arapinače nisu bili dični pisanju, vi to dobro znate, isto tako ovi događaj su bili prija po sastrasnost, tako da nije to bilo nešto ni puno važno. Međutim, da kažemo i nisu toliko, kaže, bo, da je imao 18-20 godina, međutim je primio go, e, islam e, mladim džebima 18-20 godina i primio je 11. godine po poslanstvu, znači prije nebo što je Resusa učinio hijču, a to je kada je premeci sahabija, musabini, umije bio u Medinu. 12. godine po poslanstvu, znači mu je samo jednu godinu u islamu, mladim džebima je e, e, sa, e, sa muslimanima na hađu u Mekke i prisustuo je prvoj prisez a to je 12. godine po poslanstvu bilo je znači oko 70 muslimana da bi kada Resul Salasalem učinio hijiju i kada je došlo u Medinu eh, Moadim i Džabel bio prisan eh, Resul Salasalem znači bio je uvijek prisultan eh, kod eh, Resula Salasalem naučio je Kur'an na pametu životoposlanika Salasalem bio je o četvorici koji su bili najučevniji po pitanju Kur'ana. Isto tako, učesto je u svim važnim događajima vizan za Islam, kao što da kažemo, prisega, kao što je bitka na bedru, isto tako, prisega pod stavom i tome. o tome. U osmi godine, kada Resusa vallahu lehi sellem, oslobodio u Meku, znači u osma godina poposlavnosti, kada je Resusa oslobodio u Meku od mušika i od širka, e, imeno je Moazir i džebela za učitelja i odgajatelja u Meku. Da bi devete godine, po hijri, a to je nakon bitke na Tebuku, Resul sallallahu alaihi wa sallam izaslao poslan muadirni džebena da bude učitelj, odgajatelj, sudija i upravite. Nakon smrti Resul sallallahu alaihi wa sallam muadirni džeben se je vratio u Medinu, znači to je već hilafet da bi ga nakon toga Ebu Bakr izaslao u Šam, a to je današnja Palestina, Jordan, Liban i bio je na znači, pohodu odnosno bio džihad uzensa Abu Bedom El-Jarahum edi je bio njegov zamjenik da kada bi e, umro i e, presele Abu Bede on je znači, bio glavni vojskovođa i isto tako znači umro je umro je 18. godine po poslanstvu e, e, 18. godine je po Hiđi, u vrijeme Hilafeta Omeraj i Hataba od kolerije i znači preselio je u Darašiv, Sjevernom Jordanu. Kao kaži sam zgručenjaci, Mladim i imao 33 ili 36 ili 38 godina kada je preselio. Ne znam, ja nisam što povrijeme da neko od vas to reci vidio da bi izložili život Mladim i Džebele za neki par minuta. Znači, rekli smo, koliko je imao godina Mladim i Džabel, kada je primio islato? I koliko smo rekli da je imao godina kada je preselio? Kada bih, samo bez dobacivanja, kada bi je računala da kažemo tu najmanju grancu, da je imao 18 godina, ali vamo kada je preselio da imao najveću grancu, a to je 38 godina, znači ne. Koliko je Muadim i Djebela živio u Islama? 20 godine. 20 godine. Danas, neke i hvala Allahu tako, znači ovdje svi kad mi pogledali, možda neko od ovih dječaka nije. Svi smo mi nekaj više živio od Muadim i Djebela u Islama. A nekaj morat će neko reći, pa dobro, taj Islama kakav je takav bio, dobro. Imaju ljudi koji živaju tizama, to da se prihvatio Allahove vjere više nego Muadim i Znači čovjek hama, lada počastio, više je živio od njega 20 godina. Međutim, ako bi uzeli da je moazivni džebel kada je primio islam, imao 20 godina i da je preselio u 33. godina. Znači, koliko je živio islam? 13, 13 godina. Znači, osoba o kojoj mi govorimo je, živio 13 godina samo islam. Međutim, mi ćemo šta je Moadi Djebel Obi 13 godina ili da kažemo u 20 ili, u, ili u 18 kako smo rekli šta je on ostvario. I zato da kažemo svako od nas, oso svako od vas treba da se da se zapita šta je uradio u svojoj mladost, koji sapro živio, međutim isto tako šta panina na da uradi ono što mu je prestalo, pre preostalo od mladosti te koja zasigurno iza nje dolazi kako se reklo iz nemoglosto starosti kada dolaze sjede vlast i to se mora desiti ja to sunet uzvišenog alaha govorako eto i on je to rekao i tako sigurno stvarate i zato kažemo jedan od poruka ili poruka života mu adam džebela je ta da vrijednost životnog vijeka nije u njegovoj duljini ili kratkoći već je o njegovo ispunjesti sa mnoštvom dobrih dijela i radom za Islama. Znači, nije važno koliko čovjek živi. Da li živi 30, da li živi 40, da li živi 50, da li živi 100, da li živi kao Nuh, ali islam, nije pojenta u tome. Već je i bret u tome, šta si u tome, tom periodu što si ti živio, šta si u njemu radio po pitanju dobrih dijela, i isto tako šta si dao po pitanju slama. I da kažemo, čovjek može reći, kada pita koliko si živio, kažeš, ja, što ti će, mene ja sam živio samo neki deset godina. Iako je možda živio sto godine. Zašto? Jer u ti 10 godina je radio dobrih dijela, jer isto tako je dao neki određen doprinos za islam i da bodom te godine koje mimo toga se mogu obrisati, ali još već je što se te godine ne mogu izpisati jer će čov biti pitan za njega. I sad ja, kada bi želeli da naziramo obaj događaj koji je vrezan za mojade miđebena. Draga moja i studenti, se kaže u islamu da je nešto čovek učestuo u svakim važnim događajima po pitanju islamu, šta to znači? Nema niti jednog događaja da mojade miđebena nije učestuo. Sad kad bi to želeli da primijenimo na nas, da ti kažeš, sve što se desilo u Zavidoviću Od dijela koji su mi za niza za islam, ja sam tu bio. Veliki talas se učovao i islamaj prenošenje se. Kada mi sada rekli, kada mi sada znači Muazim je znao kako se, znači prisezi, prva prisega u Medini, u Mek. Bio svim bitkama koje Rasul sallallahu alejhi ve sallam dobro znate šta je rekao Rasul sallallahu za one koji su učestvovali u bedru da im je Allah oprostio ogrehe i da je njima obave za džendet. Isto tako oni koji su u srcu na smrt postavlom, da ti neće ući u džehennemu. Isto tako da je bio na Hudejbi, da je bio osobađen u Mekke, da bi bio u Tebuku, da je bio u Jemenu i sišo tome. Moazivni džepel je bio, znači, odgajatelj u Medini. I sad kada mi uzeli, znači on je bio mladić, i to je zasigurno počas da resursa osada uzim u oaze, kaže ti ćeš sada po pitanju Mekke. Mi smo oslobodili širka i toliko od toga da kažem ima problema i ostavi ga kada ti si sposoban da to upravljaš. Danas sad kada bih nekog od vas odbidigao i rekao ti si osad glavni za ovaj kus, ne nemoj mene, ja stvarno ne mogu. Međutim, moazivni džebeli je, džebel je uzeti i stavljeno da bude učitelj gajatelj u Gajatelju u kojoj vi svi dobro znate, koji su svi, da kažemo, taj Shirk i njovi e, prepostavni su bili u Mekke. Isto tako, resul sa Valahori i veselimo uzio moazivni džebela devijete godine po Hiđu i posao u Jemen. Danas, kada bi možda nekoga od vas uzeli, rekao, ti ćeš otići goro u Sarajevo, i treba da se blinješ u Ljuma, pa rekao, ne moram. Ja ne znam, otići na autobusku stancu, a kamo li je autobus da otići g treba otići u Jemenu, to je daleko od Medine, kilometrima, kilometrima. Možda samo zamislite koja je to bila prejevozna sredstva, koja je te bio umor. Danas koja je putovao od vas možda avionom, vidjet će da će se omoriti. Sama femina putova je avionom, sa da kajemo ta rahatostika i joj ovaj sam se omorio. Zašto je li to dio od Azaba ili je tako rekao Resurs 8? To se mora ostala. Međutim, čovjek iz Medine je oti daleko u Jemeni, šta to znači treba ostaviti sve, sve, sve u Medini i trebaš doći u sedinu u kojoj si ti stranac i što je na kraju, no još što je najvažnije kada Moaz i džebela treba otići iz Medine šta treba ostaviti? Pusanika. Pusanika, salallahu alihi vasem. I zato ćemo vidjeti kakav je bio rastanak Moaz ibn džebela Moaz ibn džebela sa Resulom, salallahu alihi I zato kada će, kažemo moro je nastavi, da ostaviti poslanika sallallahu alihi vesele i moro je Jemen. I isto tako je znači treba je da dođe resurs sallallahu alihi vesele e, Djebel, da dođe kod ehlu kitabija u Jemen. Nisu ehli kitabije da kažemo kao drugi ljudi ipak imaju određene stanje. Dobro kada će tamo je rekao resurs ali ćeš doći kod ehlu kitabija upozorio je kod koga dolazi i isto tako služba ili da kažemo rad Moazir ni Djebela nije se završao kad je preselio Resul, sallallahu alaihi wa sallam. Već dolazi rača se u Medinu, suzreće se s Ebu Bekrum Sidikom <coughs> i on ga uzima i odmah gdje ga šalje u Shammu. <coughs> šalje ga u Shammu, to je znači danasni Jordan, Palestina, Liban, daleko. I Godez, znači, biva sa Ebu Beidom, bio nego zapovjednik, i preseljava, rahmetullahi, rahme, ra ra ra ra ra radijalanhu, od kolere i presaljava njegova poroca zajedno sa njim daleko od Medine. Ja se imao da kada je meto čas znači da sam na išli gore u Jordanu kad smo i naši smo porad njegova što oni kažu da je kabor od mlade to je daleko. I zato danas kada analiziramo naćete vrlo malo drugova resursa, osem da su ukopali u Medinu. Ko je mu priku da oti u Medinu, ako bo kad oti idete, tamo i da ste, da je pokazati kaborove drugova resursa, osem Vrlo malo će pokazati. Svi su drugi preseli, ili u Jemenu, su preseli u Šamu, ili u Raku, ili u Egiptu, Kim? čak i u Kini. I zato znači da kažete, za kažem vama, znači da kažemo oporuka, ili je sozvao međutim i, i, i meni vama. Či pokušajte da iskoristite ono o čemu se vi nalazite, čemu me Allah dao, a to je da je mladost, i pokušajte da činite određene i badete na svojoj razine, a to je znači neka lična, a to je naravno Kur'an, sunnet, izučavanje, šetrežko znanja, e, zikr, udeljivaj sadake, da pomažeš konšlu i slišno o tome, ali isto tako da po pitanju e, svoje zajednice nijete određeni doprinos u onome što vi znate i što umijete. Možda neko jes, neće moći držati predavanje, neko neće moći držati halku, ali da kažemo, može da odredi određene druge poslove. Jeste, može da napraviš reklamu, može da napraviš spisak, možeš da budeš glavni tu, da dočekuješ ljude, da, da, da, da, da, da ugostiš, sve je to rad za islam. I ne može se samo svodi rad za islam da je da je to, da držiš predave, da držiš hudbe, ne. Vidimo, znači, kako je moazirni čepet, znači je E, da ovo svoj doprinos i zato znači, treba da bude vama uzor po tome pita. Danas kada e, govorimo e, od moazini, djebara, isto tako se navisi znači, pitanje da mi svaku od vas ili već razmišljamo, mora razmišljati šta će učiti u životu i čime će se baviti, koja će biti profesija. Jezda, yes, ja kažem možda ovo malo u Bosni i Hercegovini teško otam razmišljalo, ma antisil problemi napal, na pa na na na na na na na na na na na na učiti, i, kako ima na Međutim, kada sa druge strane pogledate, ko bude na u tome, i na na na na na na na na na na u čemu na na na na na na na na na na na na na na na na I gdje god bilo doće ljudi da traže to uslog, međutim, koliko si ti iskren i ukoliko u tome precizan, i ukoliko si u tome profesionala. Zato ne treba vas očaravati, sve so je situacija taka kakva isto postoje. I zato, znači, nalazimo da resursa, da je muadim i džember, šta mu je bio prioritet? Bio mu Kur'an, isto tako bio mu je sunnet. Kasne ćemo se dotati malo kakve to ima veze, Kur'an i sunnet, sa drugim zanimanjima koji su halal. Mu'ad ibn kako smo znači spomenuli, posvjetio je se Kur'an, da izučava Kur'an i zato, kako rekao Enes ibn Malik, četiri osobe, svi sodensarja, su naučili, su sakupili su Kur'an na primitom vrijeme života poslanika, s.a.v. od koji je Mu'ad ibn Djebel, Ube ibn Ka'b, Zed ibn Thabit, isto tako Ebu Zed, osoba koja je rođa kod Enes ibn Malik. Znači kako je to vrijednost kad neko sakupi kur nauči Kur'an danas e, ili u vrijeme poslanika sada laholih vesem. Danas vi kažemo ima čovjek i džazu od poslanika sada laholih vesem, to je za njega vrijednost. A kamo da ti danas učiš Kur'an pred poslanikom sada samim kojim je objavljen Kur'an? Odnosno da kaže sa druge strane, vrijednost je kad ti izučavaš određeni zanatko profesionalca koji je nešto osmislio, koji je on vlasnik toga. On šekul, znači kakva je to vrijednost što Muazi ibn Jabel sa kupio Kur'an ime života poslanika, sa so ima danas harfi za. Jest, ali on pri poslanikom sa ne se kupio. Ono što on je učio pred njim i zato nalazimo da je rekao Resul sallallahu alayhi Uzmite Kur'an, izučavajte Kur'an od četvorici, to je Abdullah ibn Mas'ud, Sa'li Maula Abu Sa'li je bio uspuljeni rob. Međutim, vidite do koje je stepenje došlo da je rekao Resursa 18 da se od njega uzimao Kur'an, Ubej ibn Ka'ab i Muad ibn Džebel. <coughs> Resursa 18 znači rekao, te četvorice vi uzimate Kur'an i kada imam nevevi govori i tumači, kaže su se oni u potpunosti posvijetili. Zašto da se dađe znači, da uzimamo mi Kur'an, Muad ibn Džebel? Zato što se on direktno uzimao od poslanika, Oselen, zato što se oni posvijetili u potpunosti tome Ili kaže, želi da se obavesti da će nakon smrti biti tako stanje da treba se uzmati Kur'an od ljudi koji se posvijetili islamu. I zato danas, znači to što je vi još mladići, dok je Malata Baraka ta dao da imate jako memoriju trebate se posvetiti Kur'anu, da kažemo tom nekom prioritetnom učenju. Ko ne zna arabska sova da uči arabska slova, Nakon toga da zna učiti Kur'an, nakon toga se posvijeti e, propisima te Ida, da usaviši svojeg učenja kada gada u Kur'an i nakon toga se posvijeti učenje Kur'ana na pametnu, nukoliko mu Allah je šano u lakša. Je sramota da kažem da danas čovjek ima 17, 20 godina, 30 ili više, ili sa druge strane da je u godine, godine ne zna učiti Kur'an kako treba. Da uzmiješ, kažeš, evo, Kur'an, de malo najprve uči, on malo bi se razgledo, jako ne mogu, ja stvarno me da učim ja ovdje. Skromane, međutim to je skromnost lažna, je ne smije da uči Kur'an. Međutim to nije kažemo nešto toliko teško da čovjek ne može naučiti, ne, Allah te vara kad je uh, olakša učenje Kur'ana. 28 slova, to meneš vrlo lako naučiti za vrlo kako vrijeme i za, kažemo za vrlo kakar period ćeš naučiti kura, pogotovo u daše vrijeme gdje imate toliko pomagala. Od interneta, od programa, razno razni, gdje čovjek može da nauči kura. Sa druge strane smo rekli da se Moad ibn Džebel posvijetio izučavanju suneta, odnosno kako je preneseno da je Moad ibn Džebel najbolje je poznavao halam i haram od umeta Muhammeda s.a.w. Dobro, kada kažemo da najbolje znao uh, haram i halal eh, eh, odakle se uzima haram i halal? I sunet i Kur'an. Da bi, znači, čovjek ili osoba najbolje znala što je haram halal mora da dobro zna Kur'an i da znao sunet Rasula s.a.w. To je da kajemo osnova a to je da se Allahom vjerom uzme iz Kur'ana i Sunnata. Neko danas, to ćete vi naći, nemojde da vas varava, čovjeka održi čitavo predavanje, nikad nije rekao, rekao Allah, nije rekao poslan Isra. Priče, lijevo, desno, ovo, crna, bijela, dobro, šta se rekao ti? Znanje što kaže da je rekao Allah, tebara, koja je ta rekao poslan Isra. I da kažemo kada bi neko ovdje između vas rekao, ta osoba najbolje je zna od nas, kuna od nas prisutni, bila mu pohvala. Pa kada je prošli na, na zadođivo, pa kada ko rekao kanton. Međutim, od, od Umeta Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallamu. I Umet je Abu Bekr, Omer, e, isto tako Zeyd ibn Haritha, Abu sve to Umet, međutim, Muadim i Džemel koji je bio mladić, bio je najučeniji po pitanju harama je halama, tako znači vas ne treba da zavarava kad dojiš sutra na predavan, dojiš na kurs i ti si da kažeš možda mladić i, i, i, i pored tebe se nalaze ljudi koji su stari od tebe, da kažeš nevam ja što ove traži, kako ću ja uspjeti između ovih ljudi koji su stari od mene, koji su e, više vremena proveli da prisustuju ovim predavanima, ne kako moazir ni mogu da uspije, isto tako i može uspjeti, pogotovo što ti Allah, te tebara, ve teala, dao određene stvari, a to je da ti imaš da imaš jačinu memorije i svi drugi stvari koji ti pomašu. I zato nalazimo da Resul salallahu alihi ve sellem da kanžemo, rekao je ne lijepe riječi. I mislim, kada bi to nama reklo, ne znam šta bi mi radimo. Svaki dan bi bila proslava, svaki dan bi bilo dobrodošao, ocu, konji i tako da. Kada je resusa malahora ih da ćemo adimni džebe na sudnjem danu, a to je dan kad će biti počašćenju, da će ispred uleme i neobični ljudi, ne ispred ovi nas svakovi, obični, nego ispred učenjaka dao će za jednu retuet. Dakle, imamo rič koja se može da protumači, su, e, protumači islamsko ženjaka, to će biti doseg streli. Kad uzmiš streli, koliko je odapriješ, izmeriš, aha, toliko, koliko je moašće is, ispred u Lemi. Znači, mojte znamisli, na sunjem dan ljudi idu i dođe moa zemlju džebe ispred učenjaka, dođe za to jedan, da kažemo, e, za ta jedan, e, koliko je već, znači, rečeno da će on dođi ispred njaharići ili da kaže da će to biti koliko se može baciti jedan kamen ili jedna milja, ili koliko doše, doseže ljuski pogled, ili kažu to će biti jedan za jedan korak, odnosno da će biti za jedan stepen. Međutim, sve kada bi uzeli ove tumačenje, to je zaista, kažemo, velika pohvala. Jeće mu azzebeli doći na svojim dani spručenjaka, i kaže, Omer mihatab je rekao, ko želi fik, nekaj ga ga traži kod muada imi džebera. Isto tako Muazim ibn Džebele davao fetve u vrijeme života poslanika Muhameda sallallahu i to je mnogo ma, malo brojni su ti. Resul sallallahu alejhi ve sellem, ko dolazi objavai, ko da kaemo zadužen za fetve, međutim nađeš da Muad ibn Džebel koji je bio mladić, da davao za vrijeme fetvi, znači davao fetve za vrijeme života Rasul sallallahu ve sellem. Isto tako Ebû Muslim al-Hablani, jedan od Tabeina kanže, ušao sam u mešdžid u Damasku Znači, u danasnoj Siriji, kada je vidio do... znači, sušanje taja dogoćanje, i kanže, našao sam jednu halku, u kojoj su bile starije osobe od sahaba drugoga Rasula sa malavaholih vesela. A između njihar je bio jedan mladić, surmelasti očiju i blistavi zubi. Kako bi se različi u nečemu vratili bi se to mladićeć. Znači, Možete znamo se teo kao mi ovdje. I pričamo, pričamo i nešto se raziđemo i sad treba neko da presudi za nama i mi se gledamo, šta ti misliš? I opet pričamo, razgovaram, razgovaram i opet se vlaćamo o tom mladiću. Znači, to je, te, to je znači, o tome riječ. I onda kaže ja sam upitao onoga koji sedio do mene prvi, do me rekao sam a ko je to? Rekli su, to je moazini džep. Danas, kada bi sad nijuzili jedno ovako od naši ovi mladića i kada budi predavali, da staviš ga ovako ovdje na mojem mjestu. I sad on drži predan. Možda pola nas ne htjele da prisusti. Rekla. Pola je banič da drži i da ja dođem, ja to ne mogu. A kamo li da kažu da se ljudi razilazi ili da se vrati i njemu kažu, a šta ti misliš i on kaže, ja mislim tako, tako. Znači to je radio Muadim i Džebel. I zato se ne treba čuditi što je Resul s.a.v. pohvalio grupu svojih ashaba u kojoj je bio Muadim i Džebel. I isto tako Muadim i Džebel je Resul s.a.v. puno vol Mi danas e, da kažemo svi kada volimo Allaha, volimo poslanika. Međutim, kada bi nama neko rekao, volite Allaha, volite poslanika, zasigurno da bi bilo puno. Međutim, znači, u to vrijeme Resus al-Allahu alihi vesele mi rekao mu adu". Danas mi ne tvrditi kategorični da nas voli poslanika da nas voli Allaha. Ne možemo. Ako boda nadamo se tome. Međutim, da se bio ili da sam bili življiv da ti je rešao neko poslanika, da ti ja te zaista volim. Kako bi se čovjek osjećao? pa kaži mu Adi mi džebel, resursal Allahovi, jednog dana me uzio za ruku, znači to je vid pažnje, pa mu rekao, o Muazi, tako mi Allaha zaista te ja volim, pa mu rekao Muazi mi džebel, e, o Boži poslaniče, ja bi ti iskupio sa životom svojega ocaj majke, znači ja bi dao i život svojega ocaj svoje majke, pa rekao, o Muazi, ja ti dajem oporoku, nemoj da nikada posle kada završiš namaz, kada zikri, stoko što mi to znači, radimo, a da ne kažeš, gospodaru moj, potpomozi me da te se puno stjećam, da ti zahvaljujem i da te na lijep način upošavu. I zato znači mi, iako je ovu oporu kada e, muadu ni djebem, međutim, nije to bila samo oporu kamaazu, to je oporu kada čitavom islamsku umetu, da čovjek znači posle namaza treba reći ti riječ Allahome ayni ala zikrike uva šokrike v husni i badeti. I zato isto znači smo rekli da je Muadibi džebel, da je Resusa direktno poručio određene stvari. I kada je rekao Resusa Oseem Muadibi džebel, a je Resusa Oseem O, o Božji posljed, pa posljed će poručiti, rekao mu obošao je Allaha i ne moda će ni širk, pa je rekao O Božji posljed daj mi još. Znači njih se zadovoljava sa jednom oporukom pa mu je rekao Resusa Oseem A kada učiniš nešto loše, Onda učini dobro, pa vam rekao, o Božni poslanjiće, e, još mi oporuči, pa vam rekao, e, budi na pravom putu, i isto tako da tvoj budi ahlak lijep. I da kažemo još na kraju, ono što ćemo mi reći, kada sve ćemo ostaviti, značno određenje postova, vi malo izneste svoje neke vidjenja, to je oprost Rašula, sada, laho, rehi, veselem, sa muadom. da kažemo, to je njemu bilo najtežije kada je trebao muad i mi za jemen. Po, njemu nije bilo teško da, da muad izađe za jemen, ne znamo, Da će počuvavate ljudi Allahovo i vjeruje da će zato ako boda imati nagradu. Međutim treba ostaviti posanika sallallahu alejhi ve Da približimo ovo je malo možda za vas ili za nas stranu. Da skap tebe reko, suša, trebaš da ideš gore 13 km pošto u vas hoće sa 10 km. I ka nećeš se moći društo odreženi period sa Facebookom, neće bi interneta. Ti preko mogu lići, ali Boga mi daj mi na internet. Gora, ako ići, ja ne mogu. Esma sam se, znači, treba mladim džem ići u Jemen, ne zna kako će biti. I vidjet će se šta će uposaniti um sada Allaho lijeva sam reči. Međutim, pristavi. Zašto? Je li ga upravo Resusa, kojeg on voli, on ga šalji i da kažem od ljubavi Resusa je to da se pokoravaš ono što on traža. I da to ustvara je pokoravanje Allaho te barakove Pa se tako znači prenosi kada Moad Džeber, kada ga je Resusa Oselem, izastao za jene, kaže Resusa Oselem, izašao je sa njim i oporučivao. Je. Moad Džeber se nalazio na jahalicu, a Resusa, Allaho, ali je išao pored njega, pored njegove jahalice. I sad kajemo, možete da zamislite, znači, opet da ga približimo kod nas, znači, ti ideš u BMW-u, neko pored teba ti otvore proizvaj, sušaj, sad ćeš gore, pa ćeš rad tako, tako, tako, tako. I vi dobro znate, tam rekao Resusa o 7-u Aazu, ti ćeš doći kod ehli Kitabija. I ono prvo što bude, pozivaju u telhid, i ti se da zove, onda je pozivaj u namaz, ako ti se za pozivaju zekijat, i onda je, na kraju znači pojasniti da zekijat se uzima, njegovim bogate se vraća njihovim, njihovim sinomasom. Međutim, šta je rekao Resusa o 7-u kada je završio tu oporuku Mahazu, kaže O Moazeka, možda ti posle ove godine nećeš se više sa mnom sresti. Ili kaže, možda ćeš naći pored moga meščida ili pored moga kakv. se razumeš što je dom rekao? Znači, sad se ja s to rastavljam. Možda se posle ovoga ali posle ove godine mi više nećemo vidjeti. I možda ćeš ti i posle toga Naći pored moga meščida. da ka? Ha? Zdravo taj. Ja ja. Kadon njemu rekao kad je otići u Jemen, on ga što je u njemu, ja ga pitao što će se sret kad mene ne bude. Mm -hmm. On je rekao a a kada a posle kur a rekao sunet a kad da bude toga što to što treba da sljedeći u granu svoje to je rekao zdrav raz. Mhm. Jeo rekao to što bi dobro da bude što jest I zato, znači, nalazimo kada Resursa Allah, da je rekao mu, znači sve to, znači, jer e, ovdje, kažemo, te oporuke nisam sve spomenuli, rekao je, znači, može se nećemo sretiti poslije te godine o Manze, ćeš ti naći će pored moj mešću, ćeš pored moga kabura, i kaže, nakon toga, e, Manzi mi džebel zaplakao e, e, iz straha odrastanka Resursa Allahove vesele. Dobro, Manzi mi džebel, kada se vratio u Medinu, Resursa, osim nam bio življiv. Lije, zato je zato nije, gleda. Gleda. zato što se nije vratio muadim džebel. Nismo nekro da je stale odišao u žače, nebo šao u žače, nebo šao postao u žače. Znači, da je kada znači, hadisa se ostvario da nije se sreo s sa resumom samo s neviše, da je naišao pored njegovom mešu i da je naišao pored njegovom kapu. Znači, došao je, vratio se, kada je preselio Reso sam sve vratio se u vrijeme hilafata u Bekra i onda ošao u Šam i preselio 18. godine i po heđri u vrijeme ili u hilafata omberevniha.